Sementara kita menunggu yang anak berhak tuan guru diharap kepada hadirin hadirat dapat memanunkan jawat.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 Allahumma rabbi Allah maulamna, ma jahilna, wadzkirna, ma nasinna, warluqna talaat kitab K. A. N. Al Laili wa al Rafa' al Nahar, وجعله لنا حجة يارب العالمين ربي يصير ولا تعسر وتمين بالخير. Padahal ini sekolah, padahal ini sekolah Sebelum pada kita masuk dalam kuliah pagi ini, kuliah kita pagi ini kita pindah daripada sempat Dewan Zul Kota Baru ke ke masjid ataupun ke sekolah dan makhak dalam luar Pulau Melaka untuk sama-sama berkongsi mengingati balik cerita yang telah berlaku ke-45 ke ke tahun dulu ke mana mula-mula saya balik ke kampung dia tak nak air daripada luar negeri Alhamdulillah, orang tua saya berpanggil Tukgu Wajib Nirmak Alim apa namanya mengadakan masjid masjid yang ada sebelah ni dan mengadakan sekolah yang ada hari ini bangunan yang telah dibuat dulu memang tak ada dah sekarang dah diroboh kalau dibuat daripada kayu-kayu mentah yang tidak kukuh dah telah dirobohkan dan dibangunkan dengan bangunan-bangunan batu jadi kita harapnya apa namanya majlis kita hari ini mengingat balik cerita lama Kadang-kadang ugamu kita ni Banyak-banyak benda Allah Ta'ala ajar Lain pada semayang puasa Lain pada itu ini Ugamu kita aja juga Supaya kita ingat Ingat bagian lepas Ingat ni lah timbul Learni tazkirah ni kuliah tazkirah merata kata tempat Tazkirah maknanya Mengingati Mengingati perkara yang lepas Bagi membolehkan kita melangkah masa depan dengan lebih cermat kerana kesilapan-kesilapan yang -kesilapan telah kita lalui pada masa lalu kita ketepikan dan kejayaan-kejayaan yang -kejayaan telah kita buat masa lepas, kita lepak gandakan ini tujuan tazkirah dan tujuan mengingat dalam Quran, para hadim semua khasnya surah bakarah terlalu banyak kataan wa'id aku duduk bilang sekejap tadi Quran tangan aku ni Quran ni aku dibuih hadiah oleh matbaah Quran di Medina waktu yang pergi ke Medina tahun 24 1424 sekarang ni 1429 kira-kira 5 -kira tahun dulu yang pergi ke Medina pergi ke tempat matbaah ni dan yang nak cari Quran terjemah Urdu tapi terjemah Urdu dah habis kata dia dia beli pada Amo dua buah Quran kecil dan yang nak duduk beli suruh surah Baqarah saja. Surah Bakarah Surah yang kedua dari pada Surah Taha ada 22 kali kataan waiz mula daripada pada waiz qurb kal malaikat ini jadi dalam Al-Baqarah sampailah pada akhir yang kedua kor dua nya yaitu waiz waiz kal Ibrahim Rabbi arini ini kaif dahil Wa'il maknanya ingat Semua tafsir-tafsir Bila kita buka tafsir Lepas pada wa'il, dia, dia sebutnya Wa'il I uzkur Mungkin ingat Mungkin ingat dengan hatimu Mungkin ingat dengan lidahmu Ingat dengan anggotamu Ingat kalau amat penting Dalam hidup manusia Apa yang saya sebut tadilah kita learn ni, hidup hari ini kita kena ingat yang lepas dah berapa yang buat kemarin yang kemarin dulu yang kita buat yang untuk nenek kita buat yang untuk nenek moyang-moyang kita buat benda-benda yang -benda mulut lepas dah kita kena buat semula dia benda yang uduh lepas dah tu kita buat semua sekali supaya semakin tua kita, semakin dulu keadaan molek, keadaan stabil kerana kita hidup, kita hidup bukan nyung, begitu dah hidup keadaan paham dan keadaan mengerti paham yangerti untuk, untuk masa depan ini hasil daripada gabungan orang benda-benda orang lepas dah sama ada orang molek kita lipat randa lagi dan orang uduh kita buat termasuklah buat institusi pelajaran yang kita panggil buat sekolah sekolah agama, sekolah ketukangan sekolah macam-macam jenis sekolah ni jaman hari tu tak ada zaman hari ni ada yang boleh jadi dimukul tahun, satu tahun lagi benda pula ada yang semuanya kita boleh buat dengan syaraknya, bertujuan ilai menauduh, menauduh ni kita panggil mungkar dalam Islam wa anil tahsyai wal mungkari wal bagi innallaha ya'muru bila adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i Dalam ayat ni kita rajin dengar tok tok khatib baca hari jemaah Bila dia khutbah, biasanya dekat anak buti khutbah tadi dia baca ayat ni innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil Maksudnya Allah suruh menghemat manusia aku kira muhni Melayu kau Cina kau India kau putih kau orang Afrika kau asalkan muhni orang tidak lembut dengan aku nak kaya sebagai aku Tuhan aku nak minta mu adil jalan keadilan wal ihsan aku nak minta mu berbudi buat budi wal wa'ita izul khurbah dan ambil padu ambil caknuk pada keluarga tiga orang benda dia suruh tiga adil keadilan dan berbudi dan juga ambil cana pada keluarga anak-anak, anak-anak, cucu pak saudara, mak saudara pupu, dua pupu, selalu amat mustahak dijaga kerana ugama suruh, bukan orang-orang yang jahat, bukan peraturan yang ada ugama sendiri, alfak-alat sendiri supaya kita hidup dalam dunia ini menjalankan keadilan tiga dan ada tiga perkara pula waktu halangan bukan sekat polis yang larang bukan sekat kerajaan yang larang tapi aku sendiri larang iaitu wa yanha'anil fahsyai wal munkar wal bagi aku larang buat benda kuji dia buat benda munkar dia benda zalim ya'idhukum la'alakum tadakkarun ni nasihat aku padamu supaya kamu ingat jadi ingat mengingat ni ingat, ingat pada tiga orang dia suruh ingat ketiga orang dia larang adalah mustahak Allah Ta'ala sebut tiga perkara tadi secara umum kalau dia suruh pun dia sebut secara umum adik, belah mana cara adik, belah mana cara berbudi, belah mana cara ambil cana, itu pandai-pandai kita lah. Asal jangan lari daripada apa namanya, kalau dia suruh. Beritiga orang dia lari. Dia lariannya benda mungkar, benda keji, benda zalim. Belah mana mungkar, belah mana keji, benda zalim itu pandai-pandai mulah ikut kaedah kaedah kita orang Melayu kaedah kita Kelantan kaedah orang Cina kaedah orang putih kaedah orang orang apa-apa mana setiap kaedah dia itu ini siap apa moleknya Quran ni dia wayak kaedah kaedah dia tidak wayak secara detail dia titik tak detail terak tak terentelot dekat atas bijak sana kita manusia hari ini para hadirin semua kita berhipon di sini sepuma sebut tadi untuk mengingati balik usaha seorang tua orangnya guru pondok ayah hamba kuwajinik mak ni orang pondok dia tidak mengaji luar negeri dia tidak baca sohaba dia tak dengar radio tapi otak dianya ada lebih sikit pada orang lain iaitu usaha dia buat apa nama ni buat sekolah masjid dan usaha dia pungut derma kata rata payah nak cari seorang yang terguruh kapung yang rata-rata berjalan pungut derma untuk menghidupkan sekolah ni hamba ustadu dia sebut semua Allah rahmat untuk kenali mati mati dengan pondok-pondok. Allah rahmattuk guru munak payo mati. Mati dengan pondok-pondok. Lena ni pula mati pula seorang lagi, tuk guru aja Le. Apa nama ni? Lubuk tapak, mati pula. Tak tahulah, pondok dia buat molek, buat rumah bat, batu-batu bat, bat, bat, semua. Kita minta doa hidup dah. Biarlah orang lain tempak hari ni kita bercerita masalah kita di Pulau Melaka Alhamdulillah. Apa tuk guru aja nikmat ni mati tapi belum pada mati dia tengok anak-anak anak-anak apa nak anak, -anak adik-beradik anak-anak dan anak sendiri ada anak 10 orang 10 orang anak laki 5 puan 5 dan anak-anak sendiri ada cucu 49 dia ada cucu dan dalam sebulan 2 lagi nak boleh cucu yang ke-50 dan anak-anak sebut dia kalau boleh cucunya ni anak-anak ekor insyaAllah pakat-pakat marilah nak syukur kerana anak dia cucu ni merupakan daging darah waktu-waktu kita berselamat ke Nabi kita sebut Allahumma salli ala Muhammad berikir dengan wa ala ali Muhammad wa ashabih It, ya Allah tulunglah doa ke Nabi Muhammad selamat Nabi Muhammad dan keluarga dia ada sahabat dia kalau Nabi Muhammad sore tak ada orang sokong dia mati Nabi ya mati ya, dia tapi Nabi Muhammad mati ada keluarga ada anak buah dan ada sahabat sahabat Nabi keluarga Nagipah leluh ni pun kita doa kepada Allah Ta'ala minta masuk di bawah keluarga Nabi Muhammad kerana keluarga-keluarga ni adalah kita kita yang sebut tapsir keluarga ni kata setengahnya ialah orang anak buah dia anak buah dia, orang panggil baku untuk sari, kata setengahnya dah, keluarga Nabi ni bukan saja anak buah dia apa, daging-daging dia dia. Orang-orang yang memperjuangkan cita-cita Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, ugamah Nabi Muhammad, semua sekali masuk di bawah keluarga. Jadi bila kita sebut Allah, Masa'ala Muhammad, wa'ala Ali Muhammad, keluarga Nabi itu orang panggilan Tuk Syed, termasuk juga lah kita semua. Kita nyumpang orang Melayu, walaupun orang Cina, walaupun apa-apa, kalau apa ajaran Nabi Muhammad. Insya Allah disenagai oleh Allah, termasuk di bawah keluarga Nabi. So, yang kedua nya wah ashabih segala sahabat. Apabila kau bila selawat nabi tak boleh selawat nabi Muhammad seorang tak kena reke dengan wa ali wa ashabih. Sahabat nabi. Orang, Orang tak panggil anak murid nabi. Bila ni kalau kita mengajar, kat depan kita kita panggil anak murid. Kita panggil dia attalabah, attalibat, ashhab, zumalah tapi untuk Nabi Muhammad orang tak panggil anak murid orang tak panggil talamiz Muhammad Do. orang panggil ashabi Muhammad sahabat maknanya serta sahibah yang sahabu sahabatan maknanya serta sahabat Nabi ini jenis orang yang duduk sekali dengan Nabi dia dia anak murid pun dia pelajar pun dia dia sekali dengan Nabi pun dia ini kelainan cara Nabi mengajar dengan cara orang lain mengajar dan kalau kita bawa ke tempat kita ni taklah Melayu ni, Kelantan lah khasnya Tuk-tuk guru pondok dia mengajar dia buat pondok sama orang sekolah dia mengajar, lepas tu anak murid balik ke rumah dia Tuk guru balik, ustaz balik ke rumah dia beza dengan pondok pondok, Tuk guru duduk situ anak murid duduk situ sudah mengajar pun anak murid duduk sekali dengan guru Tuk Guru pun sekali dengan murid Anak murid tengok perang dengan Tuk Guru Jauh pagi pagi, pagi gelap Jauh petang pakar ceroh Dan Anak Tuk Guru juga tengok perang dengan anak murid Jauh petang pakar ceroh Sumpah so, ke Nabi dulu Laman Nabi dulu Nabi buat masjid Lelai masjid Nabi ada di menjenuh Kalau kita rekom di menjenuh Masuk masjid tu masjid Nabi dah tu Lepas tu Kita masuk juga Di bawah kiri tu Kubur Nabi Masjid Nabi Kubur Nabi Sketoh, di, di mana saja di, di mana masjid Nabi buat, situ juga dia buat. Pisah sika untuk buat umur dia. Supaya kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Mekah kita tahu apa Allah. Kita ambil daripada jalan Aswad, pusingi, sapa kubu lagi itu, jumpa lagi Hijri Ismail. Hijri Ismail itu pisah sika asalnya untuk Nabi Ibrahim itu anak dia Nabi Ismail supaya jadi sistem ugama ni sistem mengajar Islam ni dia tak boleh di diantar guru dengan murid sebab tu pondok-pondok kita pondok-pondok yang ada sekarang ni di tempat kita di Kelantan di mana-mana kalau sebut kata pondok Tuk Guru buat rumah situ dan anak murid juga pondok situ dia supaya perangai Tuk Guru anak murid tengok dia perangai anak murid Tuk Guru tengok kalau mana Tuk Guru buat anak murid tiru kalau mana anak murid buat apa namanya Tuk Guru perhatikan ni itu dia, itu dia ada apa jenis sekolah tak sekolah sekolah setepak lepas tu anak murid balik rata kumul cikgu pun balik kumul tak banyak kesan Karena dia mengajar kata-kata 4 jam 5 jam sudah mengajar dia balik kumul anak murid nak tengok lagu mana ustaz dia rumah tak boleh muka anak murid duduk lain murid. ini beza kebaikan sistem pondok dan kita di sini begitulah kita di sini buat usaha sungguh-sungguh lepas buah rumah buat pasuh bangunan bangunan kita buat lekas. lepas kepingkahan kepingkahan kita beli yang tujuan nak subuh so Pelajar pun duduk sini, guru pun duduk sini, semayang jemukah sekali, main bola pun main bola sekali, main cek-kucak, cek sekali. Dan bila belah tu, ustaz buat tu, siapa tanya semayang? Kita bawa-bawa, beti-beti, beti kita ke semayang berlaku. Ini otomatik pelajar ni dia main pun main, dia jaga waktu pun dia jaga waktu. Dan hasil daripada duduk sekali semua. Ini satu daripada tujuan kita mengadakan majlis pagi ini, bagi, untuk mengaktifkan halam moda problem macam dulu. Mudah-mudahan Kelantan, sebuah dari Kelantan jadi pondok belakong, jadi rakyat Kelantan jadi anak murid belakong, semanya mana rakyat Kelantan jadi tuk guru belakong, semanya mana rakyat Kelantan jadi anak murid belakong. Alangkah kecemanya bangun kubur di akhirat kelam dulu, kita keluar daripada kubur pakat tujuh. Balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala bangun kubur di akhirat, oleh hadismu, kita yakin inna nahnu Nuhyi al-mawta Wa nakduh maqaddamun Wa atharahum Wa kulla syai'in Ahsayna fi iman mubin Ini adalah surah Yasin Agar-agar jemaah begini banyak orang percaya Yasin Inna Nahnu Nuhyi Inna makna kami Nahnu pun kami Nuhyi pun kami Tiga kali Tuhan wala kami Sesungguhnya kami Inna Inna asariyat Innana Inna na buanu sulka na inna inna na nahnu nuhi. sesungguhnya kami kami kami akan hidup orang mati masalah hidup orang mati ni banyak orang tak percaya payah kita nak fikir kenapa duk daripada kita hidup tadi tak ada seorang ambu hidup balik orang mati duk daripada tu nenek kita duk tu ada lagi mati tak raja hidup tiba-tiba ugamu mau aja bahawa muh mati ni aku hidup waktu dia ulah tiga kali kami kami kami sesungguhnya kami akan hidup sebanyak mana hok mati so yeah. walaktu maqdam kami tulis sebanyak mana hok mau buat hok ambo duk kecek masuk dalam tulisan <slightlymer reais> tuhan dalam apa yang macamnya kak hok <or> ade kakok duk congok ang ore ini, kecil besar tua muda laki puan hok duduk hok dengar hok bekecek hok makan hok minum semua rekod berlaku dalam rekod tuhan ini pengajian agama tak ada la sains tak ada teknologi tak ada dalam geografi tak ada dalam doktoran kerana agama apa ni pelajaran-pelajaran ni pelajaran awak boleh kerana kita usaha sains baik teknologi baik doktor baik pertanian baik apa saja boleh kerana kita usaha tak mesti mari daripada wahyu jari lain tapi awak Nabi Muhammad bawa ni nak usaha sendiri melalui bilik makmal kau, nak usaha sendiri melalui komputer kau, nak usaha sendiri melalui tanya khabar tak boleh benda-benda boleh kita tanya khabar Dia benda-benda kita tanya kebab orang yang pun tak ngerti tiga tu lah Allah Ta'ala kirim Nabi jawab daripada Tuk Adan sampai Nabi Muhammad dia kirim Nabi mengajar benda orang yang tak ngerti kalau Nabi Muhammad tak tulu raya kerana rotak kita ni dia boleh mikir pada-pada nyari dia ya. Bagaimana kaki kita nak berjalan? Dia boleh pergi berapa batu jelah. 5 batu, 10 batu, bagi bebaklah kitanya. Baik kaki kita, baik tangan kita mengangkat apa pun, kita boleh angkat berat pada pada gerak tangan lima kelulu sepuluh kelulu apa kan? kata ah panggil rovi kata lah kita apa nak berjalan panggil setor nak akak panggil lori nak dengar panggil radio panggil tv apa semua sekali otak kita gitu juga otak kita belah mana curi, belah mana curungah telefon dia boleh mikir pada pada yang radio je nak mikir haqaib apa ha tu hai hadosoh hah bahlo hasruqoh ha ha ana mustahil maksudnya gitu sedangkan benda tu ada bila benda tu ada wajiblah kita kena tahu nak tahu ngapi ke yang kita tak boleh makotulah sebabnya Allah taala bagi nabi nah dia ada persanan bila fakta ada pak nabi katakan berapa 100.000 200.000 nabi atau mukoduni sekali cuma nabi cumanya quran sebut nabi-nabi tertentu saja minhum man qasassna alaik wa minhum man lam usalay adnabi awak awak kemu ya muhammad dia ada nabi rama kutukwaya, aku tak qayak kemu jadi oleh yang bagi per hadis semua dalam banyak-banyak benda orang nabi qayak ialah inna nahnu ilal mautah kami kami Allah taala sebut kami Tuhan ni sorang aja ya. kami kami biasanya ramai tapi sorang yang dah nelas orang ramai juga jadi dia bahasa dengan azil nafsa kita panggil Tuhan bahasa sebagai dia membesarkan diri kami kami kami tetap akan hidup balik orang mati walatumma qaddam mujatak kami tulis semua sebanyak mana benda orang manusia buat qaddam qaddam maknanya kiri kiri dulu kita nak pergi ke Mekah misalnya kita kain dulu titik kita pertama haji kita nak pergi ke mana kita nak pergi ke qolopo ke kita beli tiket dulu bui titik ceket tu bila we piti boleh ceket kita, kita kiri dulu piti kita ke tuan bah kita beli ceket dulu belum persahabat Kuala Lumpur kita beli dulu ceket we piti awal-awal kepada eh, orang dua ceket kepada bank ambil tu kita ambil ah, duk ceket hari ni sah so dah ambil ah, kiri kat adik-adik aku hari ini adik-adik aku kiri dah kat akhirat keluar sebanyak mana orang membuat dah kiri dah tu aku tulis-tulis berlaku sebagian benda sebagian benda gerak-geri muka dan akibat dia buti mati mung cina kamu melayu kamu arab kamu kapil kamu mi kamu nafib semua aku buat aku reki-reki berlaku ini benar para hadis semua yang mustahak kita ngerti. Yang menyebabkan kita belah mana, usah belah mana. Orang tak sik, orang mau kita bekerja agama ni pun. Orang nak mau maruh gilah. Tapi boleh jadi belum pada dia perhatian, dia maruh. Lepas pada dia perhatian, dia tak maruh insyaAllah. Dan dalam pilihan raya baru ni, Alhamdulillah. Kita usah sungguh-sungguh berapa puluh tahun dah. Jogh 51. Lepas tu Amor bergerak Kelantan tahun 90. Kita berayak Islam kepada China. Kita berayak Islam kepada India. Amor kata kepada China, Mengakuni sepupu bawa mu tuk mu tuk aku tuk Adam tuk mu nak berapa dia kalau mu tak tahu tuk i, I tak berjuruh mu ni lakum namuk almaput tehu jadi semutaro muju ponamu tukmu hok sebenar terima dulu tukmu juga sama adat tuk hawa jadi bila tukmu tu adat tuk aku tuk adat makmu dengar aku mengaku, ni sepupu boleh jadi ribu pupu apa kata tu dia? dia kata aku tak dia dengar mana? tak jadi dengar muda bersaing hok tak beti kalau pesa mung tak pesa dengan mudup saing orang hok tak baca Quran tolak Quran tolak ugam kalau saya mempunyai baca Quran seperti aku ni aku mengerti banyak lagi menung hak-hak kamu boleh berhenti daripada Quran Alhamdulillah mereka terima beratkan Islam yang menyebabkan perlengkara yang bawah ni 4-5 buah negeri apa mudu jatuh kerana mereka sudah bahawa manusia berlaku-laku lama mati pun hidup balik dan bila hidup balik mayabang tak ada dah mayabang tak ada ngepi-ngepi tak ada habis dah kerja buat cedung garo, tak ada habis dah hak yang ada ni ialah balas surga mereka ini masalahnya. jadi mau tak mau tak paksalah kita pinduk Quran dengan cara mana pun hari Jemaah kita kita ketubuh Jemaah ketubuh Jemaah ni kita ambil benar-benar oh yes masa sebab tu semayah Jemaah oh tak ada ketubuh semayah Jemaah semayah Zuhur tak ada ketubuh maafsar tak ada ketubuh insya kamu tak ada ketubuh kalau nak ketubuh berapa dia nak kupah berapa dia lima kali sehari gini tapi semayah Jemaah sekali seminggu nak cukup sekali seminggu di tengah-tengah tujuh hari tu ada benda-benda baru yang perlu dikupas yang perlu disebut oleh Tok Khatib sebab tu Tok Khatib ni bila berkutubah sepatutnya dia kupas benda semasa baik oleh kerana kutubah jemaah tidak mencukupi sebagaimana yang sepatut kalau negeri kita ni lama sangat dijajah oleh Mak Saleh Mak Saleh di sepat kita ni orang putih jajah dia kapir dia lawak Islam dia Indonesia Belanda jajah kapir lawak Islam di Timur Tengah pulak di Moshe sendiri di Timur Tengah kita panggil jajah oleh eh, apa ni Perancis pun jajah Negeri pun jajah dan di Afrika atau itu pun berjum pun jajah maka menyebabkan segala pikiran kita selain di selanjutnya dikucat kaki habis oleh orang putih orang putih berjajah negeri kita ni bukan sekadar nak jajah negeri nak guna ekonomi dia tak Jepun mari negeri kita kapir juga igri apo ni mari nak dikit tud lagi juga dia bila kopi mari bukan sekadar nak ke ekonomi dia, dia dia nak pulah skeru hok kepala kita ni ajaran agama betebene je je planga dia planga ada planga dia menyebabkan beratus tahun ni kita pegang dalam pertinting bikin agama kita lain Nabi Aceh satu daripada 16 belai ialah al fasl bain adin wasiyasah agama suku politik suku Ni, ugama suku politik suku ni bukan Quran ajar bukan Nabi Muhammad ajar bukan sahabat Nabi ajar ia ajar yang masalah masalah masalah ugama lain-politik lain itu ugama dia ugama dia ikut dia kailah. tapi ugama Islam satu kan politik dengan dengan ugama ugama dan politik satu sebab sebab tu Nabi Muhammad surat salam tu iman semayah yang kuda dia Pengelima peran pun dia Menteri ekonomi pun dia Menteri sosial pun dia Menteri bergabung atas muka dunia pun dia Dia berlaku Buka Quran tu Daripada Al Quran Daripada awal sampai akhir Ada berlaku Ha ibadat pun ada Hak akidah pun ada Hak ekonomi pun ada Hak sosial pun ada Hak umur tanggung pun ada Hak jiran pun ada Hak kecil beruk pun ada Inggeris tak apa, apa begitu Tapi ugama kita Ajar kecil beruk. Lamannya cara hendak penting beruk supaya kena agama Kita duduk congok hari-hari ni pun, belah nak adatlah kuano kita ada Adatlah kata-kata gitu kau ke boleh, mulanya adat kala kebelak. Keblak-keblak ni bukan untuk sembahyang kita duduk sehari-hari pun kata ada adat pada kebelak. Sapa gitu agama kita cuma ajar kita. Jadi belah mana kita nak kata ugamo Melayu puncic dah sedangkan Nabi Muhammad ya go ekonomi. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayan tubdani. Ayat yang paling panjang dalam Quran ialah ayat masalah ekonomi. Itu ayat kita baca Quran, kita sembahyang lepas pada walad dhalin amin kita senindu baca kuliah ta tiada dal jok mudoh mati pun baca kuliah ta tiada dal tanda ada ayat lain alquran sedarkah kita kita boleh baca semua ayat alquran kalau kita baca walad dhalin amin ya ayyuhalladziina aamanuu idza tadayan tubida ila ajalin musabbah awit kita baca ha ekonomi habu uta kiten kalau mula nak wibuti kitik orang luak lagu mana Sampai begitu dia ajar pada kita. Ada duit-duit ni wajib dia Wajib dia Bila duit harita boleh kita, wajib kita jaga. Sebab itulah kalau orang curi, boleh kerap tangan. Kenapa? Karena menceroboh hak duit kita. Boleh masuk rumah kita boleh stop mati. Kenapa? Wajib jaga nyawa, jaga anak bini kita dalam rumah aja berhantu benda-benda. Kita boleh bedil, kita boleh stop masuk dalam rumah kita. Ini masalah ni Jadi bila kita baca bila kita semayan qul raddallil amin, jangan ada baca ayat tulu saja. Kita baca ayat belako-lako supaya dalam masa kita baca ayat semayan tu hati kita penuh dengan apa ni pada ayat tu. Hak ekonomi pun kita baca, hak cari hari tua pun kita baca, hak bini bini pun kita baca, hak hak dan kita baca baulah semaya Kita ni membenam mencakok Mencakupi alam langit di alam bumi sebagaimana Tuhan dah sebut semua-semu subhanallahima fi as-samaati wa ma fil sebanyak mana makhluk langit makhluk bumi semua mengati untuk aku berlaku persbih untuk aku berlaku jadi mu seorang hai manusia tak tak tengang kepada aku jadi benda-benda gini pada hari sebab ila langit sebab ila belum pada semaya ni kita diminta minta ambil semaya tak boleh semaya pandang-pandang tak boleh kena ambil semaya beri zakat tak ambil air zakat puasa tak ada air puasa tapi sembahyang kena ambil air sembahyang cuci zohir batin batin kita bersihkan kain daripada najis-najis apa kain yang bawang bersung kain yang ada naji kita dukung nak kecil di atas kita Untuk buang belakang kain itu pasal semayal keadaan bersih perempuan-perempuan kita pakai kain kanun itu nak no, no, no, cermat yang retina kita semayal dia tak pandai kain, kain dia pakai kain kanu, nak tunjuk bersih dia Alhamdulillah caknunya pasti itu pula batin mesti bersih juga itu ambil ismayal bila kita ambil ismayal kita letak air dari itu kita ingat ya Allah itu aku hari ini aku nak buat hadah hadah ni kita panggil perangah lah perangah huduh perangah huduh aku tak coklat nak bini perangah huduh aku buta tak sebayar perangah huduh aku malah buat kerja perangah huduh aku nak makan waktu tua je perangah huduh aku nak, nak, nak, nak, nak curi perangah huduh ni aku tak sezangat tapi tak itu eh. kalau tak mencaput tangan sama ke buat buat nak lah. makko kita itu ayat asmai air dekat niat buat akad hadafci akad hadafci maknanya akad hadah-hadah fikiran-fikiran hadah, apa ni hope selalu-selalu dalam kepala kita tu kita buat jadi bila tak masuk sembahyang dia masuk bersih hati bersih kain baju bersih tempat, tempat kita nak sujud pun bersih sebab itulah kita ni bila sebut kata bersih dua kali sekaligus Zahir Baping Kain kalau kita pakai Itu pun jangan bersih Bersih dengan sabun ya, kan? Kain Kepiti Kalau kita beli kain Itu pun mesti Duit bersih Jangan pergi jual Curi musikal ya. Jual Beli kain Kalau pergi Buat beli semaya Tak boleh Terbaik semaya Tak jadi kejap Kalau kosong kalau kadang-kadang orang apa nama ni? guna duit resuah perawal kerajaan orang politik ke, dia bersama-sama boleh resuah boleh resuah buat tu gini resuah juga boleh boleh ikut ke Mekah yang menguas duit apa? duit resuah tuhan mana pelahat nak terima tuhan mana pelahat nak terima hajim waktu kita semayang baik haji baik posa baik mesti makan dah halal ikut krim pun dah halal baik pada makan sati tapi duit harang ini ajaran yang agama yang tak ada lah sains sains tak uti benda lagu ni muka sains dia dia kaji benda butir je benda fizikal kita panggil benda material je ya. halal-halal mana sains boleh kerti nak guna mikrofon nak, nak guna mikroskop tak boleh nak guna komputer tak boleh dia ya, boleh ialah ya, ya, guna peran ha, benar-benar beginilah yang kita buat sekolah kita buat sekolah kita buat pondok kita buat begapa ni nak ajar masyarakat kita hidup dalam dunia ni bersih zahir batin nak makan pun beli beras mesti duit halal. Kalau beli beras kau beli beras basmati kau, tuq 20 yang cukup tapi duit haram kau kepada, kau nak bawa, kau mau kenyang juga, berok kecil apa kita ya. nak makan macam berok pun lembu kubatlah. Ya Sebab tu kadang-kadang Tuhan dia dia nyupuk orang kak. Inhum illa kana am natat, semoga natah ya, Manusia, manusia tu kata pemnaten dia ya, kata. Tuhan dia dia marah kak kata-kata orang yang menatang kelembu-kubah macam-macam persekerah lah buruk lah macam-macam persekirah kata jadi benda-benda begini -benda yang menyebabkan kita ingat balik usaha orang tua atau masa dulu buat sekolah ni sekolah ni tak sekiralah sekolah lain sekolah lain, kita buat perayaan lain pula mudah-mudahan kita ingat para ini semua jadi apa sebut tadi dalam surah bakaruh saja ada 20 kali perkataan wa'id ustaz daripada wa'id urbukal malaikati ini ja'ilun fil ardu falifah ayat tu, ayat pada kata-kata hey Muhammad, muka ingat, cerita, ketika oh. mano aku ikut melihat kat langit, aku melihat dia, bawa jangan alun pula, aku nak buat, tak muka berbicara ni, gati aku, ketika tu ada tak aduk lagi, ketika tu ada tak aduk lagi, ketika, manusia tak aduk lagi itu tu, tu ada melihat kat layak, hey melihat kat, jing baik, iblis baik, melihat baik layak, dia aku nak kena layak, aku, aku bercadang, nak buat, <coughs> makhluk penggati aku, dia melihat kat kita lah lepas tu baru Tuhan buat tu Adan lepas pada buat tu Adan tu buah anak cucu buah anak cucu buah anak cucu lepas pada kita pagi ni ni semua anak cucu Tuhan Adan belakang. dan beliau pada mari Tuhan Adan tu kita ni Tuhan wayak dia pada mereka bersungguhnya orang rastin semua kalau kita nak kerja benda kecil kita lebih lapar agak nak tambah rupuk tak payah kita wayak kalau kita tak payah tapi kalau kita nak jual tanah nak beli tanah nak no keduri nak no kawian nak no, nak no gapa lagi kita wayak kau okay? ni, kerana benda-benda penting Allah SWT juga sepatut tak wayak apa dia mengapa dia Tuhan kalau rupanya aku apa nak buat jadi belakang tapi nak no buat orang okay, dia wayak kau melaikat aku nak no buat orang okay. ganti aku orang-orang okay, okay, itu okay, Cino kau Melayu kau ikut lah asalkan orang okay, Cino Cino gila Melayu Melayu gila harap-harap gila asalkan orang okay, maka dia kena gerti amal kena gerti adik kakak kena gerti hak mana mari hari ini kena gerti hak tak mari pun kena gerti bahawa kita ni pengganti Tuhan kita dekat-dekat ke pegawai kat Dio lah kita ni, kan Dio Tuhan di Kelantan ni ada berapa belah kajahan Dio Pertabaru Dio Pasir Kutih Dio Tanah Merak Dio Kulakera Dio Buang Musan Dio Pasir Mak Dio apa lagi Dio dia lah kawasan dia dia pengganti kajahan dia tak boleh buat lakan-lakan dia kata-kata dia supaya orang kajian baik dia kutip cuka kau baik dia saming orang kau baik dia bergabung kau, dia dia buat terdasarkan dia ni ganti kajian dia tak boleh buat walau walau suara rambut pun lebih pada orang kajian ni kurang pada orang kajian ni begitu kita dia, dia mengen kajian kita ni Allah oh, tak alam Kajian langit, kajian boming, kajian rupuk rapar, kajian air, kajian hujan, kajian gelak, kajian ceroh, kajian angin, kajian sebuah atas dunia ni yang megat orang-orang. Ngurus dunia ni kita. Kita, kita ni orang. Bukan kita orang Melayu tak, kita ni orang. Melayu, kau, Cina, kau. Kau Cina tak gerti kita tak rayak. Dia pun tak ada, tahu. Jadi, kajian pay kita kena rayak, pertama pada Pertama, pada anak buah kita anak buah kita jaga ibu bapak dia, bapa jaga anak, menjaga mung anak, anak buah, aku jaga anak buah aku, kapung kapung kapung capung kapung jadi jajahan, capung jajahan jadi negeri, negeri-negeri jadi negara, negara-negara capung negara, negara. jadi dunia semua sekali. Nisilo gitu. Hak ni kena ingat saya kata. Waktu acak kali yang bap song, tapi tak siapa masalah lagi ya. doa kita ni iaitu amaun nak buat sekali perhimpunan, perayaan Stajudnya, ini dia, I don't know what khalifah, nak mengingat balik, cerita Tuhan nak buat orang. Selepas kali dah lama sebut, tapi ingat sebab, ya lah kita tak cukup pegawai, tak cukup jentera, kalau oh, kita dah buat lah ni, banyak perkara dah. Bulan semaya kita buat, orang tak raja buat, kita buat. Tak faham, orang kena maruh lah dewan. Apa buat pada semaya, duit kerja yang, yang baru, ni ustaz ustaz Allah wahai kita ustaz okey ustaz tapi dengan sebab benda tak biasa kita yang buat ya dengan sebab tak biasa barang hak tak biasa bila kita buat tak mesti tak betul barang orang tak buat kita buat kalau benda tu baik-baik apa namanya patut puji tapi dengan sebab mengikis dekat tak siapa nak panggil maka benda lagu tu pun orang yang ngepe supaya manusia semaya ialah Nabi Muhammad Nabi Muhammad orang yang pertama kempen manusia supaya semaya jadinya sebab Amba megang kajian maka Amba tanggungjawab kempen orang semaya maka kita buat boleh semaya jadi pelik jadi, kalau boleh buat turus, baru putih, buat turus ha, baru betul jadi jadi orang panggil kita ni buat turus, ha, baru betul kita tak boleh ya, dia buat turus, kita ni pemimpin dunia orang Islam ni pemimpin dunia gapuk dunia, buat atau malek, buat orang tak wajib buat lagi, tapi benda malik, kita buat sebab tu dia kan tak ada banyak benda-benda baru Dan lelah ni mula dia orang tiri orang tiri orang luar negeri mula dia tiri-tiri bulan semayang lah bulan berapa lagi dan Kelantan ni ha, ha, apa namanya hak-hak sekolah ni kita buat dulu kerajaan mengadakan apa ni makhak hapah ha, Quran di Pulau Chondun hapah Quran saja. Pastu kita buat pula makhak tahfiz sains di Tanah Merah tahfiz sains Tapi sebenarnya anak-anak kita ha, belajar belajar Islam kena hafal Quran dan dia boleh pergi ke bagian bahagian sains. Nak pergi ke universiti tepat dan keluar lagi pun boleh. Karena belalah-belah dia hafal Quran, dah biar dia kita beri peluang pada dia masuk ke SPM gapas selalu untuk kajian sains. Benda ni kita kita buat dulu. Karena Islam ni bukan semata-mata baik sahaja. Sebanyak mana ilmu yang adalah ada muka dunia ilmu tu hablako bukan ilmu Jepung bukan ilmu putih bukan ilmu siapa siapa dia rajin walaupun tak pak boleh dia ilmu siapa dia malas walaupun banyak mengukus sekalipun pas belakang dia jadi inilah kerja Tuhan ke muka dunia ni view perlu yang pada manusia jadi baik jadi jahat jadi pandai jadi bijak jadi bodoh semua selalu boleh jadi benda-benda yang perlu kita buat kita ingat balik cerita sekolah ni 45 tahun dulu yang kedua para hadirin semua hmm. kita perlu pada agama belajar, walaupun ahli sains mesti berlapit atas agama walaupun kita doktor, mesti berlapit atas agama, keren itu potak di lah, otak kita ni belah mana cuci pun, dia ada dia ada limit dia, ada hak dia akhirat nak kita tak alih, nak dengan otak ambil banyak cerita waktu di Mekah baru ni ada jemaah-jemaah yang pergi umrah ni, ajar ambil pergi kuliah lah ada hamba boleh berlebi, ada otak lagi muka lahnya panah belum pada amal sapa remakon sapa 51, 52 biar tak ada berlaku di Malaysia tapi muka berlaku tapi lepas pada amal sapa alhamdulillah turun panah itu menjadi 40 41, 42 jadi hot tip ke amal berlebi yang pagi termasuklah satu kumpulan kumpulan umrah daripada paham amal sebut tuan-tuan semua bila kita bilik macam bagi mak ni. Baik mak kau baik dia. Jangan ke jangan ke on waktu ya. Jangan ke nak gi masjid jah. Ya? Banyak lagi benda yang perlu kita gunakan masa kita umur kita di Mekah. Termasuklah kita melawak. Melawak tempat tasjarah. misalnya Bila kita gi tawah Jadi kita tawah tujuh keliling jah. Tengok 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu belum Puan Nabi Muhammad lahir muka dunia ini. Orang tawas tu Orang tawas Se-im Kapa ni Bukan mula daripada Nabi Muhammad Salah usanah Mula daripada Nabi Ibrahim Daripada Nabi Ibrahim ni Dapat Nabi Muhammad ni bapa puluh ribu tahun Tikut tu Dalam banyak-banyak benda orang buat Tikut tu ni adalah Orang tawas selanjut Malah Orang tawas selanjut Orang tina tawas malah Dia selanjut Siari Orang jatuh tawas Bapa tawas Bapa, bapa selanjut ayah kata dia kita buat dosa kita mari sini lepas itu dosa kalau kita pakai kain kita pakai kain kalau kita buat dosa ikut itu dosa zina dosa judi dosa minum awam dosa gapas dosa dengan kain kain yang kita pakai jadi kita buat kain lainnya bogek bogek boge, siapa diajak siapa diajak siapa diajak siapa diajak pakai fikir sendiri Ah ha, ni pun 10 kerja-kerja dup ni kalau kita letak pada fikiran saja pun apakah kau orang selanje. So. yang kedua yang pula bunuh anak Tino Wa'dul banati min al-makrubah. Orang Arab jahiliyah. Satu daripada puangat dianya ialah burung anak Tino Boleh anak Tino bunuh. Kerananya dia kata kalau kita terok anak Tino bersama-sama dengan dia saja kita lalu saja. Ah ha, dia fikir lagu tu. Kita pegawai nak jaga, ayatnya doa kita, jadi bini pun maju doa kita. Kita suruh bini kau balik nanti doa sekali kita. Minta nak kita nak paksa mint nanti kita doa kita aje. Jadi baik bunuhlah kata dia, pegawai saja buat dah lalu, buat dah Siapa saya nak ummah lagi Rasulullah Waktu dia wayat cuitan ni, dia kata ya Rasulullah, anak aku ummah lapak tahu. Nak bunuh aku tuhan punya tapi bini aku juga jaga semua anak nak tinta pada aku bawa. Kepilam ulam ulam doh ulapeta audi percaya le kat aku. Aku aku baru ari sat tadi, aku gali lubang, anak aku tanya, "Ayah gali lubang buat gapo?" Oh. Aku tak kata apa. Sampai aku, aku tahu dia gali lubang, dia terus senang. Dia, dia aku turut tengah bunyi nyiau sing aku ni suara anak aku menangi, "Bapak, ayah tahu bapak tahu Dia, dia wayak balik, cerita Nabi Nabi Muhammad ni kada sembok, dia putri ketika itu. Ni semua ni berputus daripada kita guna fikireng masa-masa. Dia kira kita bunuh anak tina baik pada bukan ada ada ada masal ada masal kita panggil maknanya ada pepatah orang-orang lagi panggil apa namanya waqdul banati minal makrumat tanah anak tanah anak tina kecil ni tanah orang orang berjung waqdul banati minal makrumat tanah anak tina tanah orang berjung tanah orang baik-baik orang-orang bijut tanah anak tina tak benar dia jadi pepatah tak berat benar kalau kita sini pepatah tak kita panggil apa pada mati mok baik mati adat apa dah oh, benar-benar begitu pada mati pada mati pada mati atak pada mati adat baik mati mok kita sendiri tak ada melalui tu jadi kita kena jaga adat besar siapa dia ajar kena musuh jaga adat besar adat besar kalau orang boleh dia anggol tapi hak buat hak uduh buat, buat kita di kelas kelasnya buat uduh dah wayang kulit kita buat kalau nak main wayang kulit juga biar itu cerita tu bukan cerita dongeng cerita boleh apa nama ni moiyung nolo baget ni bagai-bagai daging darah ni kita buat kita buat kita buat ada apa-apa tu tapi sebab kita hidupnya ada ada budaya maka kita duduk betul Islam aja ada boleh ada hidup macam lainnya bawah waktu lainnya boleh buat Alhamdulillah ni laki buat walaupun mana Cina kau gigi mukoh India kau gigi mukoh putih kau Islam kau semua sekali makan lah tu kerana sebab a selanjutnya tawah ni jaman hari tu jahiliah lah ni kena buat Alhamdulillah kena buat Jadi kita di sini kita juga kita di sini pasal penyakit tadilah ugama lain putih lain ni ada orang putih orang putih orang putih bangun kubur kita bangun kubur akhada-kubur nak cari orang putih lagi kau pun nak cari Nabi Muhammad akhada-kubur Aini ha, benar. Baru kuboleh akhlakkan orang tak cari orang putih dah. Tak cari masalah sales dah, orang cari Nabi Muhammad. Siapa dia baikkan Nabi Muhammad di muka dunia ni, jumpa dia akhirat. Siapa dia lawan Nabi Muhammad di muka dunia ni, boleh menyakit akhirat lagi. So, apa nak tengok-tengok mampus gitu dah. Kalau mampus saja tak apa, mudah bunuh neraka. Kalau mati kita daripada masyarakat tak apa, mati tak mati dah, tak ada apa. Tapi kalau masuk dalam neraka, mati pun dah hidup dah. Layamu tu fiha wala yahya. masuk neraka ngap mati pun dah hidup pun dah. Alhamdulillah, kita nak mengelak diri benda apa sa kita buat sekolah agama jadi kita latih pelajar-pelajar kita berugama semayal cara berugama cara agama berpolitik cara agama bumuh tangga cara berugama berekonomi cara berugama berjadi pegawai KJM jadi cara agama berpolitik jadi wakil rakyat jadi entah gapa lagi masyarakat semua asalnya agama-agama kan agama ni Memenuhi kekuatan yang fikir yang kita Kau fikir yang kita tak sapa nak fikir Uga mahu telah kita begini-begini Termasuklah Apa yang kamu baca tadi Indah Allah yang merupakan aduan Assalamualaikum Para adri semua hmm. nah, Itu amuwayat dia Tahu Kita Kita di muka Kita, kita, kita, kita, kita, kita kita se-e se-e se-e se sapa, se-e se-e se-e se-e se-e se-e ingat lagi berkawan lain Yaitu ingat Siti Hajar mula-mula atas dunia orang Siti Siti Hajar Siti Hajar ini istri bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kahwin Siti Hajar kahwin Siti Hajar dan seorang lagi Siti apa apa nama ni lepas tu dia ketinggal anak dia ada nak duduk rumah tak boleh bawa daya. Kadang dia, dia nabi, Nabi Ibrahim nabi. Tak kena tunggu ayah dia. Ayah dia tu kan bergala. Sudah-sudah bergala, buat bergala, buat, buat apa? So Nabi Ibrahim pergi jual Mekah. Tak Nabi Ibrahim ni turba rebah. Belah mana nak jual tokok? Tok tak nak pergi baru dia ayah, nak pergi baru Tuhan. Ha, sini timu cerdiknya. Dia cerdik-cerdik timu ke dekat ke tepi ya. Tengok tak kepit bodoh, tak apa hidup sendiri. <laughs> Saya bodoh tak apa, patut. Bila kepit ke hati kau tu timu cerdik. Jadi Nabi Ibrahim nak suruh ayah dia tak marah. Dia ambil tokku pergi jual kedai. Jual kedai. Kata tuan-tuan semua, nak beli Tuhan, awak buta, awak tepo, awak tuli, amai iblis. Tuhan tapi buta, Tuhan tapi tepo, tu, tu tapi Tuhan tapi telor, tak tahu tinggal sekarang. Oh, okay, no, orang mah nak beli yok ape, ape ke peti balik. Tapi susah. Akhirnya waktu orang sekarang, kedai tak balik sekarang juga. Mana orang beli Tuhan tepo? Akhirnya ayuh ini tak ayuh khabar, bapu ya, orang tak sim di tuhan. rupanya Upa anak dia cepat balik. Dia menjebak kerja nak halang. Apa nama ni dalam Quran ayat sebut ayat ini, ini apa ini apa ayat lah. Uh, sebut ayat ini apa nabi Ibrahim keluar daripada rumah dia. Akhirnya Raja negeri malu juga dia. Raja negeri malu pasal nabi Ibrahim kata apa nama ni? tueku tidak Tuhan. Tuhan adalah Allah Rabbil ladzi yuhyi Tuhan asbuna tueku ialah allazi yuhyi Tuhan dia yuh boleh hidup orang dia boleh mati orang. Tueku mana boleh hidup orang boleh mati. Dia kata tak boleh. Aku boleh. Qala anak yuhyi ana, ana uhyi wa Aku boleh hidup orang boleh mati. Orain. Dia panggil orang dua orang, dia bunuh seorang, dia peridu. dia tak bunuh seorang. Kalau ha, aku bunuh dia aku mati. Kalau ha, aku ha, aku tak bunuh aku hidup. Allah bodohnya raja abis itu dia <laughs> perindut lagu mana muka orang hidup itu. orang hidup semua dia tak mati ya. perindut lah lagu mana jadi bila bila perkecet dengan Allah, bodoh ambil helio saja gini lah aku kata dia ambil tak lama lah kan tu aku ni umpat dekat bodoh nak ya, kecek-kecek orang ada fikiran kita kita berbincang dengan orang orang bercincang kita tambah ilmu kita melalui perbincangan dia dia tambah ilmu dia melalui perbincangan kita jadi ya, orang bodoh kita nak kecek lagu mana akhir saya kata gini lah kata Nabi Ibrahim aku innallaha yaati bisyamsi minal masyriqi fa ti bi'aminal maghrib kitab-kitab mereka bincang ayat-ayat mereka Allah Taala hak pasti ajak ni dia boleh boleh taring daripada timur ke barat fak tiba dari Maghrib cuba tu aku nak naik tak ikut injak sini ha senang tu surah ngano fabuhi alladhi kafar sebab maka sengangolah hati pak lolo ni pun kalau kita buang orang dia orang tu salah kita bincang orang orang tu salah so tak jawab supanya namrud juga fabuhi alladhi sebab tu Quran tak kata fabuhi namrud maksud nganga enam ruk tidak enam ruk sekali enam ruk dulu enam ruk sekarang bukan lain tak betul kabu hitam dan penganguh lalu ah ha, ni jadi sebab itu Islamnya ajar pada kita dalil dalil waktu mati ngam kau baru ni kajian Mekah buat dalil dekat lima 500 orang alim ulama sedunia kata dia monsieur abdi kau tak tahulah dalil antara mazhab-mazhab tak ugam-ugam antara sama-sama Islam lah sunnah lah, syiah lah apa lagi, duruz lah banyak lagi ugang-ugang empat kita ni dia pergi pun setempat dia cakap, atas asal kita untuk disesai dengan perai Amerika sendiri perai perai apa, Iran perai Afghanistan perai Somalia perai benda lagi konggo grapple prayer prayer. Tak sama soalnya. Orang mati tapi pamai tak boleh mati. Bila kita prem bunuh orang, hanya tubuhnya matinya tapi pamai itu pun resap tak kawalan. Amreka istiham ni sahaja gitu. Ay itu sekali. Waktu Said Husain masih ada masih dia bunuh Said Husain tu, dia istihapkan. Dia buat prayer air dah kemenangan prayer dia. Tapi tak rasa pamai denda. Kenapa? Dia hanya perang bunuh orang. Dia tak boleh bunuh pamai orang pahamian orang mana boleh bunuh dengan bedah yang boleh bunuh pahamian dia dengan pahamian juga terlawan orangnya hunjung kalau mereka kata dia salah darinya gini-gini ha, kalau dia mau boleh jawab so mereka salah kalau mereka betul mereka salah kalau mereka tak boleh jawab biar itu apa macam esok itu tak apa, esok, dusok, tak apa. Ha, mereka lah mereka boleh pocok la ganda mari negeri-negeri bapa buat betul tak apa-apa 1000 batu mati tak suram bong orang negeri orang mana boleh Islam, um appeal, kayak, Isbabkan, lah, Dusan, makan, ni, orang tu timur akhirnya mati saja orang lain bedih pula jadi mau tak mau kita dialog Islam sama namanya ada elok kita ngepas pas ngamu kau tak besar dengan masalah duk bagi subsidi saja ni ada elok dialog mana kawan kawan kata kawan betul kerana kami megah Islam demo bagai kemasaan tak betul kanak siapa riajah ada kuasa nabi nabi, nah, nabi nabi nabi hamba nabi mana aja kita buat kuasa nabi Muhammad orang yang pertama dia lawak tok tua di Port Sagau dia Port Sagau dia tok tua dia dia jarak nabi Muhammad Arab tok tua dia pu Jahat pun Arab Abu Jahar pun Arab Abu Lahab pun Arab jadi nabi Muhammad tak timbul masalah perpaduan Arab ketimbulnya ialah perpaduan Islam kita dah sebut perpaduan Melayu perpaduan Melayu dia enggak apa saya kau daripada pasar bangun kubur di akhirat terus apa daripada masyarakat yang tanya kamu Melayu atau Cina? Melayu ha? Melayu juga mana kamu Cina? Cina mesti mengaku OLEH, Cina Melayu kebetulnya ya? Ambo jadi orang Melayu kebetulnya Cina jadi Cina pun kebetulnya bagaimana kebetulnya tak, tak ada kebetulan apa kebetulan amok kaya kerana pok mati misalnya pok seorang bapak mati tinggal anak apa tinggal anak seorang yang banyak maka dia ni kaya kerana kebetulan orang kaya kebetulan ni mentah tipu dengan habilit tak penting ada yang betul tapi orang kaya kerana usaha sendiri ni payah orang nak tipu habis tu Islam kita Islam yang boleh ke orang Melayu ni ada masalah Islam bakal ni yang penyakit ni Islam-Islam bakal bukan Islam yang mengaji bukan Islam yang usaha bukan Islam yang risau yang kaji anda ni Islam lagu ni dia pun nak jalan ikut Al-Putih kata teruk berlaku ikut jupo kata teruk berlaku ikut amna kata teruk berlaku kerana islam ada pada kita islam betul lah betul lah pok kita islam mak usai islam kita pun islam kata bukan kerana bukan kerana padamani iman bukan kerana jihadatan bukan kerana bahkan temp hisab dah kerana kebetulanlah lalu nanti kita nak suruh usaha usaha supaya islam boleh kita yang mengaji dengan geti melalui sekolah melalui pondok dari kuliah dari kursus lalu gapo bawalah kita pegang islam ni letak tarak tengah mereka makan mum, mereka makan pasal apa? Insya-Allah kita tak rugi. Kita tak lapuk kerana kita boleh Islam mendigiti. Kita dengan, dengan bakal dia. Ini sebabnya maka perlu kita mengadakan sekolah, dan perlu mengadakan kuliah-kuliah, perlu mengadakan kursus-kursus pengajian begini supaya kita semua letih dah faham. Akhir sekali ya. Akhir sekali ni jelah. Ambo sebut tadi kita duduk di muka tengok cerita Ratlanjah cerita Rebun Hana cerita Siti Hajar S.I.E. -e. nak jaga anak Nabi Ismail cerita Aizam Zan Habib, Siti Hajar Hunga Habib Hunga mari berkut marwah maruah tak ada Aiz aku sekali balik-balik mari tengok Aizam Zan ada kata setunya kerana bekas tumit Nabi Ismail hidupnya dia kerjauk tu muda-muda kan dia, dia gelepar, dia mengapa daripada gelembar tumit tu lah keluarnya air zam-zam. Tuk bungkut ceritanya air zam-zam ni air berkat keluar daripada buah bumi dan Nabi ada sebut cerita Zamzam Zamzam ma, masyribalah ai zamzani diminum untuk afni ap, apa bang ni anak niat anak apa-apa nak jadi soleh kau ni ada tu hati kau kita minum kita niat daripada minum air zamzam ya Allah itu tuhan aku tulullah beri kepada aku berani berani berani kanis akhir sekali bila kita sini pula balik kampung kita tadi balik ke Mekah balik kampung kita waktu tetutung umur kembali masjid Masjid mana? Bila kita turun muka. Dengar orang Ba' Kita turun masjid. Dengan orang tu Alim ulama kita ajar. Bila kita dengar orang Ba' Ibarat kita dengar Sur Walufi khafi sur Satu hari nanti Sangkala akan ditiup. Ujung dunia ni Dua Sangkala ditiup. Sangkala kita panggil Eklan umum lah. Satu Satu Perintah negara malaikat akan sebut sebanyak mana kau mati, sebanyak mana kau hidup ni mati gaku. Itu sangkala yang pertama. Bila mati berlaku lebihkan 40 tahun. 40 tahun 40 tahun kita ni keputusan tuan Allah alam. Sangkala yang kedua akan ditiup balik. Qanatu khafsur. Fa idahum minal ajdadi ila rabbihim yusiluhum. Sangkala yang kedua akan ditiup untuk hidup balik semula. Kau mati wala fi khafis suur syakal akan kit yang kalbu fa idahun bil irja' idar syiddah atau banyak mana habati akan hidup balik jadi hidup balik ini kita setuju kot setuju kita reti dah kedak itu kita punya pasal tapi tetap akan berlaku kala surah yasin ibarat kertas kerja Allah Taala bagi pada kita sang yang pertama hok mana hidup mati semua bugol hari kalau ada tanah ada tanah kalau tak ada tanah bekerja dah cuba sang yang kedua akan tiup juga akan disebut juga untuk kehidupan kau mati. Jadi, kalau kata mereka, kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan dapat berubah. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita ni berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita kita harus berusaha. Jadi, kita harus berusaha. Jadi, kita kita harus berusaha ia berada nama masam nak qaydah butis kejak azamul rahman butis ni mencerminkan gambaran akhirat kita bila orang bangun kubur dulu orang mendengar belako apa pun apa pun apa hijau apa hijau bapak itu jadi bengong belako ha bengoh di akhirat pula tu kalau boleh kita bengohlah dalam muka dunia hak kata sakta butis kejak Meh masalahnya malu kita, ada bukti kerja, ada, ada mahu dar rahman. Bila bukti itu bawa Allah masing-masing sembuh, ada mahu dar rahman ini dan buatnya hok tuan janji gitu. Bos ada kalau urusan diundang, benar sungguh hok rosul saja, hok rosuaja, hok tubuaja, hok stajaja, mahu apa aja bawa tempat ada kita mati hidup, balik mahu positif. Aktiviti itu saya nak buat apa nak? tu dia peralatan semua, kita turun rumah, dia beneng agak kita wala wala tiup pasang kalau bila kita masjid kita buat leluk kita turun rumah pergi kubur nasib baik aku boleh balik semula rumah kalau nasib baik aku mati terhadap jalan tak apa aku siap je jadi hari-hari lima -hari, kali sehari kita berlatih mati dalam ekonomi tak ada berlatih mati dalam sains tak ada berlatih mati Tak dalam doktor tak ada sains tak ada berlatih dalam sains tak ada ilmu berlatih mati Islam ajar karena mati ni sah balik daripada duduk mari sumpah baik mati belatih kita turun rumah bagi masjid belatih mati belatih di pada masyarakat berarti tubik daripada kubur di pada masyarakat kalau tak kenal pada masyarakat boleh balik sebelah kubur kalau salah mati kesini terhayaan lah, ada, malam ke tersiap dia dosa pala kesiap belakang hutang pihutang kita bayar belakang hapus saja betul ngau kita, kita, kita, kita, kita maaf belakang tu ini para abis semua kuliah kita pagi ni mudah-mudahan ingat balik cerita 45 tahun dulu waktu sekolah ni waktu sekolah ni buat hari tu Amor bermula hari Amor duduk dalam kapung jauh sana ni. mari buat ni mari betul mari semayat mari betul balik mari sudah semayat balik orang tak ada di kapung ni nak mari sehari takut di sini hutan tak ada orang ada rumah bermula siapa dia bermula foksa ada si bermula foksa Ya, sebab. Situ situ orang bebel tak ada. Yang hari 50 tahun itu orang bebel tak ada. Orang Banggora ni isu. Jadi bila bebel siang hari, boleh pak ustaz dengan orang ceritanya, apa 5 kali sehari. Jadi pelik kalau bebel 5 kali sehari. Itu orang Kelantan. Kalau orang tak ada pondok tu kan punya tahu. Jadi orang Kelantan diri bukan lu kita bebel 5 kali sehari tu ajaib. Apa orang Banggora ni isu jalah. Ya. Subuh jalah. Ya. Zuhur isa ni Zuhur ni asal tak sampai sebab begitu jahil nyawa kita hasil daripada Tuh Guru tak istihar Tuh Guru tunggu luk, ya. tak ada masuk kampung curamung kampung tak ada Pak Manoran mari pondok ngaji Pak Manoran tak mari ke Tuh Guru tak pergi Tuh Guru kita pergi ni tiga-tiga ada kedori tiga ada semayang-mayang tapi pergi curamung kampung jam lagi tak ada Amor reti curamung ni kerana gemula air sungguh dan lalak tu lah masjid suruh semayah ni maaf suruh bangun secara nak kata dapur saya punya tu pucak tapi lahmu lahmu lahmu lahmu pekat kerti berlaku cuamuh lah kuliah lah Alhamdulillah dia disebar lah ilmu cuamuh ilmu secara budak-budak kecil Pula ni kita latih cuamuh berlatih tak apa sekali orang tu memang kita berlaku sekat tu dan kita doa lah mudah-mudahan orang mana hidup ni tiru orang mati orang mole-mole, dia buat orang uduh-uduh dan kita akan langkah hidup kita ni langkah dengan kandai Sebenarnya kita akan berkati oleh Allah A'udhu billahi minasyaratan wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala asyafil mumsali Sayyidina wa maulala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma rabbana Zalamna ampusana Wa ilam tawafilana wa tarhamna Lala kulana minal khasiri Rabbana wa tiba'alina innaka Tawabur rahim Allahumma inna dhuha dhuha uka Walbaha abaha والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمت عصمتك Allahuma إن كان رزقنا في السماء فإنسره وإن كان في العرض فأخرجه وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهوينه وبارك لنا فيه بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك آتنا ما أتت بارك الصالحين اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه وبركنا في حياتنا وباركنا في مماتنا وباركنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا ربنا جعلنا مقيمة الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقفى اللعاء ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بننا إلا من أتى الله بقلب سليم وبناءاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير تكبير <تصفيق> تكبير Kebangunan terima kasih diucapkan kepada pihak amal berhormat tuan guru di atas kuliahnya tadi. Pada pagi yang penuh para ini, saya bagi pihak majlis ingin melancarkan dana pembangunan dan pendidikan muda. Diharap para petugas dapat menjalankan tugas masing-masing.